Палашка вийшла з волості з кайдашами, скрутила дві дулі, тикнула їм в вічі і пішла додому. Лаврін спустив очі, похилив голову і гукнув до Палашки. «Як не знайду милашки, то я вас, бабо, вб'ю або повішу. Повісь свою маму на сволоці, на кілочку, ще й убери в червоні чоботи!» Обізвалась Палашка і дриминуло додому. Позад неї здалеки йшла паразка. Її сірі очі притухли. Палашки не посадили в холодну. Лаврінові доводилось самому йти до Києва шукати Малашка Він ходив по селі та розпитував тих бабів, що ходили до Києва разом з Малашкою Всі вони казали, що Малашка покинула їх коло цієї церкви, що стоїть під самою Андріївською горою на Подолі А як звали ту церкву, ні одна баба не знала Під тією горою на Подолі стоїть не одна церква Лавріну все думав, що Малашка отут -от прийде додому, а вона не приходила З Києва вертались прочани і розказували багато дива, як буває між прочанами Одна баба розказувала, що сама чула від людей, а ті люди казали, що ніби на свої очі бачили, як у Лаврі ходив якийсь чоловік, у котрого руки приросли до материних кіз. Так той син з матір'ю і ходять по всіх київських церквах та монастирях та просять, щоб їм Господь простив гріх. Друга баба принесла з Києва звістку, що якась молода молодиця ходила в Києві по Лаврі та по печерах, та все кричала не своїм голосом. Люди говорили, ніби її прокляв батько, прокляла мати, прокляв увесь рід. І вона з того часу ходить в Києві по монастирях в одній сорочці, боса і просто волоса. Блідає як смерть. Нічого не їсть, не п'є і не говорить. Та все просить Бога журавлиним та совиним голосом. То нявкає, як кішка, то реве, як товаряка. Всі кайдаші стояли кругом баби, посхилявши голови і тільки важко зітхали. Кайдашісі здалося, що та молодиця була малашка. Вона боялась, що її проклін побив милашку, як лиха годила, почутила свою провину і тільки плакала мовчки. Через кілька день через Семогорий йшли з Києва люди і розказували, що коло Києва в бору знайшли вбиту молодицю. Та чутка полетіла по селі. Баба Параска принесла ту звістку до Кайдашів. Кайдашиха дуже стривожилась, її серце пом'якшало, і вона дуже жалкувала за тим, що недобре обходилась своєю невісткою. Тим часом чутка про малашку пішла по близьких селах, дійшла до бієвців. В бієвцях скрізь говорили і про сина, що приріс руками до материних кіз, і за молодицю прокляту родом, і про вбиту жінку в бору. Малащин батько та мати побігли в Семгори до Кайдаша. Вони довідалися, що малашка справді пропала десь у Києві. Бідна Балашиха голосила. Балаш із собі плакав. Кайдашиха ридала, бо почувала свою провину. Лаврін стояв коло порога і собі плакав. Карпо з мотрою, забувши про колотнечу з матір'ю, і собі ввійшли в хату і сумно дивились під першою руками голови. В хаті неначе лежала на млаві мертва малашка, і вся рідня зійшлась на її похорон. «Боже мій милостивий», – голосила милашчина мати, – «якби малашка вмерла дома, мені не було б так жалко. Я б знала, що вона вмерла, я б її оплакала по-людськи, а то, може, її тіло звірі рознесли по лісі». «А все свахо через вас! Чи то раз малашка приходила до мене та заливалась слізьми?» Кайдашиха втерла сльози рукавом і терпіла не менше от Балашихи. Несподіване горе впало на неї не наче камінь з неба. Довго плакали та сумували Кайдаші і Балаші. Кайдашиха, Балашиха та Лаврін постановили йти до Києва та шукати малашки. Балашиха вернулась на час в Бієвці, щоб тільки забрати на дорогу одежу та харч. І вони втрьох зараз-таки того дня пішли до Києва. Тим часом малашка служила в Києві в проскурниці. Вона прожила перший тиждень тихо, спокійно, як у Бога за дверима. Робота в проскурниці була неважка після важкої роботи в свекрухи. Харч був добрий. Сама проскурниця була добра жінка. Не лаяла, не гризла малашка зранку до вечора, як гризла свекруха. Перший тиждень малашка відпочивала, але другого тижня, після провід, малашка почала нудитися за Лаврином. Вона виробляла проскури, а її думки літали в самих горах коло милого. От їй здається, що вона стоїть з Лавріном в садку під черешнею, розмовляє з ним, дивиться йому в очі. Лаврін докоряє її за те, що він любив її як свою душу, жалував її як мали дитину, а вона покинула його. От вона примічає в його очах сльози. Сльози виступили з його синіх очей і полились по рум'яних щоках на траву. Малашка одразу заплакала так, що сльози полились з її очей річкою на стіл. Вона ледве встигла перехопити їх руками. «Чого ти, Малашко, плачеш?» – спитала проскурниця. «Чи жаль тобі села, чи матері, чи чоловіка?» «Не жаль мені ні села, ні роду. Жаль мені тільки чоловіка. Мабуть, він за мною побивається, коли одразу так залило мою душу сльозами. «То вернись додому, коли тобі за ним жалко», – говорила проскурниця. «Не вернуся, матушко. Мені здається, що треба вартатися в пекло, як тільки я згадаю про свекра та свикруху».